1943. Május 17. 12 óra 20 perc. Kíizgulni, így mondták. Azok, akik aznak nem repültek, egyebet se tehettek, csak várták a hazatérő gépeket. Pókerestek, olvasni próbáltak, levelet írtak haza a családnak, és aggódtak egy folytába. Mindenki egyetértett abba, hogy a kiizgulás rosszabb, mint bevetésre menni. És mindegyiknek ott motoszkálta a fejébe a mentfiszbe a személyzete. Visszajön neke. Ha igen, az másnak is reménysugár. Ha nekik sikerül a 25. bevetés, akkor mások is teljesíthetik. Márpedig 1943 tavaszán a 91. bombázó osztály tagjainak minden elképzelhető reményre szükségük volt. Igyekeztek elfoglalni magukat. Volt, aki labdajádikot kezdeményezett. Mások versenybiciklisztek a futópályán. Egy csoport patkókat dobált célba az irányító torony alján. Összeállt egy alkalmi kórus is. Négy szólamban dúdolták. Az almafa alá szívem, sose ő nélkülem. Voltak, akik alvással próbálták elütni a múlni nem akaró időt. Craig Herriman ceruzát hegyezett. Szép, rendesen, a hosszúk szerint sorba rakta a ceruzákat az íróasztalán. Meghegyezte egyiket a másik után, aztán a szerint tette le őket egymás mellé, hogy melyik volt a hegyesebb. Lenne elmaradt adminisztrációs munkája bőven, de Craig úgy érezte képtelen papírokra figyelni. Ha amolyan szabályszegő alkat, Craig Harriman oda megy a rádióasztalhoz, és megpróbál kapcsolatot teremteni a bombázó kötelékkel. Megtudhatná elértéke már Brémát, eltalálták-e a célt, éppen a memphis -be. Csak hogy a bevetésre szigorú rádiótilalmat mondtak ki. Craig Harriman pedig nem az az ember volt, aki megszegi a parancsot. Ehelyett tehát Szeruzát hegyezett. Törte magát, hogy a ceruzahegyek hegyek egyformára sikerüljenek. Nem volt könnyű, ha csak egy milliméterrel rövidebb valamelyik kezdheti előről az egészet. Figyelni kell a munkájára, eltereli a gondolatait. A kopogtatás úgy érte, mint a gépuska ropogás. Összerezzen, a ceruza hegyen letört. Igen, szólt ki. Kamstok a parancsnok helyettes lépett a szobába és tisztelgett. Idegesítő szokása volt, hogyha tisztelget, összevágta a bokáját. Tisztelgés, koppanás. Így megy ez mindig. Uram, meg kellene néznie valamit? Mi az ördögöt? kérdezte Craig. Kamstok hangja semmi jót nem sejtetett. Uram, azt hiszem jobb, ha velem jön, és maga nézi meg. Abban a pillanatban, ahogy belépett az étkezdébe, Craig Herimen már tudta, hogy az önfegyelmének vége. Hallotta, ahogy elpattam. Éles koppanó hang volt, amikor kapsztak bokája csattog. Ide, erre a falra még kell valami jó színes, javasolta Bruce Diringer éppen a Life magazin fotósának, aki az étkezde díszítését irányította. A plafonról amerikai lobogók és tarka papírcsíkok lógtak. A terem sarkába dobogót tettek a zenészeknek. A helyiség hátsó részén keresztbe kifeszített széles szalagon a szöveg. Gratulálunk a Memphis Bell 25 bevetéséhez. Rakj föl mindent, amit csak kaptunk. Pontosan középen van a szalak? A piánot is föl kell vinni a dobogóra. A live fotós bólintott, és neki fogott végrehajtani Bruce utasításait. Vagy hús sorkatonát adtak a keze alá, hogy segédkezzenek az ünnepség előkészületeiben. Mi folyik itt? kérdezte Rick Harriman. Nem csak egy kis ünneplést rendezünk, parancsnok felelte vidáman Bruce. A szalag már pontosan középpen feszült, és a pianó is felkerült a dobogóra. Semmi ilyesmire nem adtam parancsot. Harriman halkan nyugodtan beszélt. A sortatonák előtt nem rendezett jelenetet. Ugyanezt hagyja csak rám, a Memphis Bell az én asztalom, válaszolta Bruce bizalmaskodó hangnemben. A hazatérőket ünneplő mulatság kitűnő lehetőséget nyújt majd a Life fotósának. Bruce szinte látta is már, hogyan kapkodják szét a lapot. A címlapon a személyzet tagjainak fáradt, de boldogságot sugárzó képe, amint az egész bázis szint az egészségükre. Nem szabad elfelejteni, Luke Sinclairnek kell legelőállnia a képen. Az én dolgom pedig az, hogy bármi történjen a bázison, tudjak róla. És csak a jóváhagyásommal történhet. Craig Harriman hangja még halkabb lett, de már vibrálta visszafolytott indulattól. Én pedig nem engedélyeztem semmiféle ünnepséget. – Trég maga túlságosan sokat ad arra, hogy szőrös szívűnek lássék – mondta Bruce mosolyogva. Nem bírálatnak szánta, amit mondott, de látta, hogy krég arcán baloldalt megrándul egy izomszál. – Ugyan mi rossz van abban, ha egy kis murit rendezünk a belünk tiszteletére? Igazán különleges fickók. – Nekem itt a bázison huszonnégy személyzetem van, számomra mindegyik egyformán különleges. Fellettek régi Heriman. Nagyon jól hangzik rég, de a nagy szöveg az én szakmám, és ha ilyet hallok, rögtön tudom hány óra. Vágta rá Bruce. Ha Heriman bekeményedik, hát akkor ő is. A maga dolga mindössze annyit, hogy a repülőgépeket indítsa a levegőbe. Hogy csodálatos sikereket érjen el, amivel aztán csilloghat a főhadiszállás előtt. Az egyetlen ember ezen a bázison, akivel maga igazán törődik, az saját maga. Heriman közbevágott. Jöjjön velem! Nem volt vád, amivel Bruce jobban próbára tehette volnak régtürelmét, mint ami elhangzott, hogy nem törődik az embereivel. Többet törődik velük, mint szabadna, pontosan ez a baj. És most megmutatja ennek a képű maga kellettő idiótának, hogy mit is jelent valójában egy repülőgép egység parancsnokának lenni. Az ajtó felé indult. Mivel nem hallotta maga mögött Dillinger lépteit, megismételte. Velem jön! Nem barátságos invitálás volt, hanem parancs. bruce meglepte Herrimen viselkedése. Tegnap, amikor egy gép tíz emberrel a fedélzetén felrobbant, ennek az embernek a szeme serebben. Most meg idegrohamot kap egy vacak kis ünnepség miatt. Bruce képtelen volt megérteni a parancsokat. De ez nem épp eszű. Amikor beléptek kék irodájába, Herrimen olyan hangon vetette oda. Foglaljon helyet, hogy Bruce gondolkodás nélkül leült. Erimen kirántotta az íróasztal egyik fiókját, és Deringerhez lépett vele. Bruce visszahőkölt. Attól tartott Harriman széttörni a fején a fiókot. Nem ez történt. A parancsnok kiborította a fiók tartalmát az asztalra Deringer elé. Levelek százai hullottak szét. Hófehér borítékok, meg halvány pasztel színűek. Kézzel írottak, gépeltek, de mindegyiket Craig Heriman ezredesnek címezték, az Egyesült Államok hadseregének légiereje, 91. bombázó osztályánál, Angliában. – Olvassa! – mordult Bruce-ra Felkapott egy kék légi postaborítékot, kivett belőle két papírlapot. Szép, szabályosan formált betűs írás borította a lapokat. Ezt egy olyan fickó édesapja írta, akinek a fejét elvitte egy robbanás Lorien fölött. – Ezzel kezdje! – nyújtotta át Bruce-nak. – Craig, maga tökéletesen kiborult! – próbálkozott Bruce. A parancsnok rendesen vas merev, kifejezéstelen arca égett, szeme mély feketén villogott, egész testében remegett. – Olvassa! – dörröm dillinger és odalökte neki a levelet. Bruce felvette. Bármit megtett volna már csak, hogy Harriman megnyugodjon. A levél dátuma 1943. április 15-e volt. Pontosan egy hónapja írták. Bruce olvasni kezdte. Kedves Heriman ezredes! Szeretném megköszönni önnek az együttérző levelet a fiamról. Tommy alig egy hónapja volt még csak a bázison. Ön mégis tetőtől talpig találóan írta le nekem. A fiam mindig is nagy hatást tett mindenkire, aki csak találkozott vele. Tudom, nem árulhatja el pontosan, hogyan halt meg Tomi. Manapság nagyon fontos a titoktartás, óvatosaknak kell lennünk. De boldoggá tesz a tudat, hogy a fiam bátran viselkedett, és élete utolsó percéig teljesítette a kötelességét. Akkor talán az anyja, meg én mégsem neveltük rosszul. Ha valaha is kezdene elhomályosodni bennem az emlét, milyen is volt az én fiam, akkor csak el kell olvasnom az önlevelét, és megint tisztán, világosan áll majd előttem. Hálás híve Thomas R. McGoyer. Főső toron szolgált, mondta Harriman. A harmadik bevetése volt a lorien. Amikor kiszedték a gépből a testét fel se lehetett ismerni, hogy emberi tetem. Nem volt feje. A jobb karja könyökből hiányzott. A melkasa feltépve, a belei... Nagyon szomorú dolog, vágott közbe Bruce. De hát, veszteségekkel számolni kell. Elfogadható mértékben persze. Elfogadható mértékben... Rég hitetlenkedve rá, mintha nem hinne a fülének. Elfogadható mértékű vesztesége? Úgy gondolja, van a világon apa vagy anya, aki hajlandó a fia halálát elfogadható mértékű veszteségnek tekinteni? Én statisztikáról beszélek, szabadkozott Bruce. Ez itt a statisztika. Harryman belemarkolt a levélhalmazba, és kikapott belőle egy marokra valót. Minden egyes levél egyes statisztikai adat. Bruce mód felett megrökönyödött Harriman viselkedésén, hiszen ugyanezen a pasason, amikor az a gép a tíz emberrel felrobbant, a legcsekélyebb megrendülés vagy sajnálat sem látszott. Ő volt az, aki a legnyomósabban érvelt, amellett, hogy csak a nappali bombázással lehet a háborút megnyerni. Ennek a lánynak a testvére gömtorony lövész volt, emelt ki egy másik levelet. A lába közé érte a találat, légvédelmi gránát szilánkja, három és fél óra hozta tartott a haláltusája. Bruce-nak egyáltalán nem akaródzott elolvasni a levelet. Szeretett volna visszamenni az étkezdébe, folytatni az előkészületeket. Egész életében azon volt, hogy ne is halljon haláról, egyáltalán semmi kellemetlen torokról, Nem szerette az élet csúfságait. Ezért is választotta a reklámszakmát, abban nem találkozik ilyesmivel az ember. A levelet egy szeg és szeges cég prospektusának a hátoldalára írták. Tisztelt Uram! Elnézését kérem, hogy hónapokig nem válaszoltam levelére, amelyben bátyám Robert P. Bailey haláláról értesített. Két műszakba dolgozom a hajógyárba, és mindenhez fáradt vagyok. Megnyugtató tudni, hogy Robertnak nem kellett szenvednie, és nem magányosan halt meg. Nem akartam, hogy bevonuljon, mert nekem nincs a világom senkém rajta kívül, tehát szerette a hazáját és harcolni akart érte. És nagyon szeretett volna repülni. Soha senki nem adhatja vissza nekem többé. Mégis büszke vagyok, hogy harcolva halt meg az Egyesült Államok hadseregének katonájaként. Tisztelettel Susan Bailey Bruce még be se fejezte az olvasást, Craig már is egy újabb levelet vett fel a halomból. Ez itt, hát ehhez nem szükséges magyarázat. Átadta Brúsznak. Ákombákom nagybetűk, barna csomagoló papíron. Kedves Herman úr, az én bátyámat Terry de Santónak hívták. Bombázó volt. Gondolom meghalt. A mama azt mondta, írjak magának levelet. Mit csináljak Terry cuccaival? Rengeteg cucca volt. Biztos jók lennének valakinek. Már alig várom, hogy én is bombázó lehessek. Kitart a háború addig? Tizenegy éves vagyok. Barátja, Tim. Bruce-nak égni kezdett a szeme. Nem is annyira a gyerek levelének a szövege hatott rá, mint inkább a dülöngélő nagybetűk. Mekkora fáradtságába kerülhetett a fiúnak, mennyit gondolkodhatott, hogyan is kell egy szót helyesen írni, hiszen az ezredes nem kaphat akármilyen levelet. Vajon mennyit ülhet Craig Harriman itt az irodájába ilyen levelek fölé görnyedve? Évfétájt, álmatlanságtól kínozva jár ide, olvasgatja őket, kesereg minden egyes ember halálá. Ez a halom itt legalább négyszáz levél. Az íróasztal melletti írat szekrényre sandított. Lehet, hogy ez is levelekkel van tele? Rádöbbent, hogy teljesen rosszul ítélte meg Craig Heriment. Azt hitte, a parancsnok fütyül az embereire. Úgy vélte, Harrimant kizárólag az érdekli, hogy a feletteseinek imponáljon hogy a statisztika fontosabb neki az emberi életnél. Be kell látnia, Herimem, mélyen átérzi minden egyes embere halálát. Mindegyikük elvesztése az ő személyes gyásza. Kényszeríti magát, hogy minden családnak maga írja meg a rossz hírt. A hadsereg rideg, személytelen távirati értesítését nem tartja elegendőnek. Harriman megalkotott egy olyan levélszöveget, amelyből úgy tűnik, mintha jól ismerte volna az elhunytat, és minden egyes levélbe biztosítja a hozzátartozókat, hogy a fiú fájdalom nélkül halt meg, nem kellett szenvednie. Harriman természetesen nem ismerheti személyesen minden emberét a bázison, és a katonák legtöbbiek kínok között pusztul el. – Hogy a csudába írja ezeket a leveleket? – kérdezte magától Bruce. – Ki a halott barátait? – Kikap és megemlít a levélbe valamilyen személyes vonást, hogy megerősítse a hozzátartozókba a meggyőződést. A fiú nem egyszerűen egy volt a sok közül, hanem különleges egyedi példány. Akárhogy is csinálja, rengeteg idejébe és energiájába kerülhet. Nem csoda, hogy ilyen szikár és megviselt. Tönkreteszi a magába folytott szomorúság. Bruce hirtelen ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy a kezét a parancsnokére tegye. Hogy azt mondja neki, egyszer majd véget ér a háború, és akkor nem kell nap, -nap után leveleket írnia. Egy szép napon majd nem kényszerül többé Franciaország és Németország egére a halába küldeni az embereit. Mégsem tette. Tudta, a háború vége még nagyon messze lehet, és a paránsnok addig még nagyon sok emberét fogja elveszíteni. Bruce egyszerre rádöbbent, hogy Harryman minden bizonyjal mindenkinél jobban aggódik a bellért. Neki a legfontosabb, hogy hazatérjen a bevetésről. Hiszen ez végre valóban azt bizonyítaná, hogy van remény, hogy egyszer vége lesz ennek a szörnyűségnek. Ugyanakkor Craig Harriman nem tehet föl mindent erre az egyetlen repülőgépre. Ha visszatér a bell, Bréma fölül, hanem, a parancsnoknak továbbra is itt kell maradnia. Tovább kell írni a leveleket, míg csak véget nem ír a háború vagy amíg Harriman össze nem már a következő levelet nyújtotta felé. Az asszony férje egy hónapja bréma fölött ugrott ki, mondta. Mielőtt az ernyő kilobbanhatott volna, a légcsavarszél elkapta, és belevágta egy forgó légcsavarba. Bruce a világon semmivel sem nyugtathatta meg, vagy bíztathatta Harrimant. Holmi kérés, ha miért még ő is kiborította, itt mit sem segít. Az egyetlen, amit tehet, hogy engedelmesen végigolvassa a leveleket, amelyeket a parancsnok ad neki. A következő levelet szivárvány színekkel keretezett sárga levél papírra írták. Kedves Heri Menezredes úr! Nagyon megőrültem a levelének, nagyon sokat jelentett nekem. Egy hónapja azt álmodtam, hogy Ken álmában meghalt. Mindent elkövettem, hogy felrázzam, de semmi sem segített, már nem élt. Az arca békés, nyugodt volt. Az egész kiment a fejemből, csak akkor jutott újra eszembe, amikor megjött a távirat. Egy hét múlva kapta meg a maga együttérző baráti levelét. Remélem, hogy Ken nem értelmetlenül halt meg, és olyan békés volt az elmúlása, mint ármomban. Szeretettel üdvözli Kenneth T. Adamski özvegye. dennis szemmel lassan könyvbe lábadt. Már jó ideje fürkészte vakítóan tiszta jeget vadászgépek után. Kesztyűje szárával letörölte a könycsepet. Egyre álmosabb. A táncmulatság miatt az este későn került ágyba, és kora hajnalban ébresztették. Meg kellene enni a udat, Vagy tegye el mégis inkább későbbre. Eszébe jutott a vers. Ír repülő a halálát jósolja. Ez a címe. És egy ír költő William Butler Yates írta. Nagy hülyeség volt elhitetni a fiúkkal, hogy a saját verse. Pocsik dolog. Ha száz évig élnék is, gondolta, ilyen szépet, akkor se tudnék írni. Világos, hogy bármennyire kiábrándulnak is belőle, vagy ha kiszekálják is miatta a lelkét, meg kell mondania a fiúknak. Nem tisztességes dolog elhitetni velük, hogy ő írt valamit, amikor nem is ő írta. A végén még kijelenti, hogy ő írta Shakespeare összes műveit. Épp azon volt, hogy vallomást tesz, amikor Clay jellegzetes társzólása hangzott fel az egymás köztében. Banditák, öt óra fönt! Négy óra fönt is, kiáltotta Júgyinek pillanattal később. Ne ordítsanak! ez Denis. Két órában fönt, képpár, jelentette Vercs. Denis mereztette a szemét. A vakító, kék égen, magasan, kisébalra tényleg ott voltak a vészjósló fekete pontok. A vallomás válhat. Előbb megint lőni kell átrántotta a géppuskáját négy óra irányába, és felkészült a tüzelésre. Hirtelen megint tele lett az egész égbolt vadászgépekkel. – Látod nyolc órában, szintben a fickót! – rikoltotta raszkál, aki a szemes arcából pillantotta meg a messzert. – Ballövész, látod? Igen, várta Ő is meglátta a vadást. Gyere csak, gyere! – hadarta hívogatóan. – Étt a finom, meglepi! – A messzes mit szárnyán fények villantak föl, ahogy lőtt távolba, Jack tüzet nyitott rá. Szinte látta rajta a nagybetüket. Ez Jacké. Pontosan szembe jön. Jack képzeletében a bel orrán újabb apró horog kereszt jelent meg, neki köszönhetően. Ez már a második lesz. A bandita fordulóba vágott, végtelen hasát mutatta Jacknek. Az enyém, az enyém, visította Jack, és sorozta-sorozta. Aztán, mintha hirtelen megvakult volna. Valami az arcába csapódott, semmit sem látott. Épp abban a pillanatban, amikor meg lett volna a messzer. – Mi a szar ez? – üvöltött föl. Papírlapot tépett le az arcáról, szeme kétségbe esette, kutatta a vadást. A német eltűnt. – Már megvolt itt az orrom előtt a kurva életbe! – szitkozódott Jack tehetetlen hülyébe. A kezében ott volt a papírlap. Ránézett. Ormótlan nagybetűkkel ezált rajta. Ma éjjel hoppon maradtam. Épp amikor a messze lőtávolba került, a papírnak, amelyet Eugene korábban Jack hátára ragasztott, elszabadult az egyik sarka. A húzat az egész lapot Jack képébe vágta, pont abban a pillanatban, amikor eltalálta volna a vadászgépet. Beletelt néhány másodpercbe, mire Jack kapcsolt, mi volt ez az egész. Wichely Jenny ostoba viccei. Csak, hogy ez most egyáltalán nem vicc. Emiatt nem lőtte le a nácit! Mese nincs. Júcsint agyonvágja. Szétverem azt a rontapofáját, gondolta tartékozva. Egyenként ütöm ki a fogait, aztán kivágom az ablakon, és miközben zuhan, megszakadok a röhögéstől. Júcsinra nézett. A jobb boldasú lövész dühötten lőtt, de mint rendesen, most is csak a lőszert pazarolta. A német vadász jóval lőtávolon kívül volt. Elkapom azt a neszletnyakadat, fogatkozott magába Jack, és kiszorítom bele a nyavajás lelkedet. Megmozdult a karja, de raszka izgatott hangja megállította. Itt jön megint ballövész, lövész. Kapd el Jack, kapd el a rohadtat! Jack visszakapta a tekintetét. A messzert kereste. Megvan, megint szembe repül vele. Előbb leszedem ezt, aztán végzek virső zsanyúvel. Jack tüzelni kezdett. Legalább kétszáz vadász cikázott körülöttük. Úgy villantak el, hogyha megpillantotta őket, a lövésznek szinte ideje se volt lőni, már is eltűntek előle. Egymást szobába vágva jelentettek. Három óra lent, kilenc óra szint, két óra fönt, de a legtöbbet idejük se volt bemondani. A vadászok zöme a vezérraj megmaradt két bombázógépét támadta. A C-kupára és a mama kedvenceire záporoztak a lövedéket. A mama kedvencei egyszer csak megbillent és kezdett oldalt kicsúszni a kötelékből. Egy B-17-es bekapta, figyeljetek! Kiáltott a lúg, ahogy a hatalmas repülőgép közvetlenül előttük oldalogva átcsusszant. Szemre semmi baja nem volt a mama kedvenceinek, sehol nem látszott rajta találat, de bedőlve egyre merült. Kiugranak! A pilóta látta, hogy két alak az orrajtaján kidép a semmibe. A törzsből is kiugrott kettő, valaki pedig a rágyós fülketető nyílásán igyekezett kifelé. A bombázógép nem pördő dugóhúzóba, csak csúszott, csúszott oldalt lefele, mintha leterülődne az égről. Ha egy B-17-es bedugózik, csapdává lesz. Senki sem tud kiúrani belőle. A centrifugális elővasmarka a gép oldalfalához lapítja. Az első rajból most már csak egyetlen bombázógép maradt. Ha a C-kupával történik valami, már pedig a nácik mindent elkövetnek, hogy történjen, a Memphis-ben lesz a vezérgép. Denis vezetett már ugyan jó néhány bombatámadást, de Németország fölött még soha. Navigátor, mi a helyzetünk? kérdezte. IP-ig még hét perc, jelentette Phil. Az IP az indítópont, ahonnan indul a rálepülés a bombázandó célra. A rálepülés ideje négy perc, a bevetés négy legveszélyesebb perce. Ekkor nyitnak tüzet a nácik légelhárító ütegei. A vadászgépek támadása sem öröm, hanem a légerhárított tűz sokkal rosszabb. Az ellen semmit sem tehetnek, csak reménykedhetnek, hogy nem találják el őket. Rászálltak a cégkupára, mondta Luke. Az első raj megmaradt gépek körül csak úgy rajzottak a vadászok. Dönész rémesen szomjas volt. Már vagy két órája volt rajta az oxigénállatsz. A szája teljesen kiszáradt. Lenézett a padlóra, a termoszt kereste. Hát kellene adnia a botot lóknak, és inni egy-két kort De a második pilóta olyan felajzott lelki állapotban volt, hogy Dennis jobban látta, ha nem bízzá rá a gépvezetést. Megpróbált nem gondolni rá, milyen szomjas. 15 perc óta először nem láttak vadászokat a gép jobb oldalán. Mint mindig, ha egy pillanatnyi alkalom adódott rá, Eugene oda a melléhez, hogy megtapintsa a Szent Antalérmet. Eugene nagyon vallásos, katolikus család gyermeke volt, amíg át nem került Angliába, egyetlen vasárnap el nem mulasztotta volna a misét. Pénteken soha nem evett húst, még a reggeli lekapott kolbászt vagy sűszalonnát is otthagyta. Minden este imával aludt el. A fiúk eleinte ugratták emiatt, aztán megszokták. Megtapintotta a mellét, nem érezte az érmét, lenézett. Nem akart hinni a szemének. Az érem nem volt a helyén. Mindig ott lógott a nyakába a hajózózekén, a Woolworth-nál vásárolt, nikkelezett láncol. Feltépte a hajózó felsőt, hátha az érem becsúszott. De nem. A tarkójához kapott, hátha az érem hátra csúszott és most a hátán lóg. De ott sem volt. A Szent Antal érem eltűnt. Eugene életében még nem ilyet meg ennyire. Az éremnek köszönhette, hogy 24 bevetést megúszott. Az éremtől függött az élete. Ha elveszett az érem, Elvész ő is. Letépte az oxigén állatot, Megfordult és megragadta Jacket. Felindultságába észre se vette, hogy a ma éjjel hoppon maradtam, felirat már nem virít a társa hátán. Az érmám! ordított. Nem láttad? Eltűnt! Úgy kell neked rohadék! villant fel zsegben. El szútad a légi győzelmet. erőj, hogy nem folytalak meg puszt kézzel, de megüti ezt a utá nélkülem is, hozzá se kell nyúlnom. Jüzsinak rémületébe kimerett a szeme, és az egész feje elkékült. Jack megrázta a fejét, és visszafordult a balablakhoz. Közben valami ezüstösen a szemébe villant. Jügy szentantalérme ott hevert a rengeteg töltény hüvely közt a padlón. Jack lehajolt, felkapta, és a dótképű Eugene orra aládukta. A Woolworths-nál vásárolt lánc elszakadt. Biztos belalkott Eugene gép puskájába. Eugene gondolt is már rá, hogy erősebb láncot kellene venni Londonba, de aztán mindig megfeledkezett róla. Eugene még soha nem érzett ilyen túláradó hálát senki ember fia iránt. Mindig is tudta, Jackre számíthat. Érezte, hogy rémesen felgyorsult érverése már is visszatér a rendeshez. Kös, Jack! mondta, és nyúlt az éremért. Jack egyetlen villámgyors csukló mozdulattal kihajította az érmet a törzs nyitott oldalsó ablakán. Ne! üvöltött fel Eugene. Mélyen kihajolt az ablakon. Ezt reménybe, hogy még elkaphatná az érmet. De persze már sehol sem volt. Javába hullik lefelé, tízezer méteres utat kell megtennie, amíg Német földre potyom. Miért csináltad ezt? ordított Jackre. – Hogyan tehetted? – Most kvittek vagyunk. Kiáltott vissza Jack, és a gép puskájához fordult. Elmosődött. Kicsit büszke volt magára. – Úgy kell a virzlinnek. Ennyi jár neki azért, hogy ezt a hülye papírt a hátamra dagasztotta, és elszúratta velem a messzet. Olyan leckét kapott, amit nem felejtel egy hamar. – Jobb lövész, jobb lövész, jelentkezzen! Denis hangja az egymás köztén. Meghallotta Júzsin rémült üvöltését és azt hitte, a jobb oldalsó lövész esetleg megsebeszült. – Rágyós, menjen hátra, nézze meg mi van! – utasította Denit, mivel Júzsin nem felelt. Deni kihámozta magát a rádió és az oxigén vezetékeiből, átrohant a gömtoron forgató szerkezetének fülkéjén be az oldalsó lövészekhez. Még se lépett a búvóajton, Júzsin már megragadta. Deni életében nem látott még ilyen rémült arcot. – Az érmem oda, az érmem! – hebegte. – Végem van, Deni, végem van! – Nyugodj meg, Jenny! Eugene úgy reszketett, hogy Deni attól félt, összecsuklik. Deni kapott ugyan elsősegély kiképzést, de azt nem mondták, mit kell csinálnia, ha valaki hisztériás rohamot kap. – Ki kell jutnom innen, ki kell jutnom! Eugene tekintette a vészelhagyó nyílást kereste. Deni látta tenni kell valamit, ez az őrút még kiuglik. – Jenny, vágy! – levette a jobb kezéről a vastag kesztyűt, elkapta a a széles, piros gumikarikát, és Eugene orral ládukta. – Húzd fel az én kabalámat! Eugene kissé megnyugodott. Úgy bámult a piros gumikarikára, mintha életébe sose látta volna. – Tényleg szerencsét hoz? – biztosította Danny, és felhúzta a gumikarikát Eugene kesztyűjére. – Minden rendben lesz, kadd el a rohadtakat! – Danny bíztatólag hátba veregette eugene aztán behúzta a fejét, átbújt a búfóhajtót, és rohant vissza a rádiós fülkébe. Eugene tétovázott. Ugyan, hogyan menthetné meg az életét egy vacak gumikarika, Amíg a szent antal érem ott lógott a nyakába, mindig úgy érezte, Isten maga vigyáz rá. Ki fog most rávigyázni? Netán a gumikarika gyáros. Másrészt a semminél jobb a karika is. Ha Denit átsegítette a huszonnégy bevetésen, akkor talán mégsem olyan mindennapi gumivacak. Hát, ha tényleg szerencsét hoz? Kipróbálni minden esetre érdemes. Hátra nézett Jackre. Itt ez a dagad széles feneke szinte kínálkozik. Bele is rúgott egy nagyot a jobb felébe. Aztán meglátott öt órától föntről egy vadászgépet. Elkapta a géppuskát, és dühös lőni kezdett. 109-es 12 óra fönt? Sívította volna, amikor meglátta a szédületes sebességgel rájuk zuhanó messzert. Egyenesen a C-kupa felé tartott, mind a négy csőve villogott. A C-kupát támadja! kiáltott lók. Vigyázz, vigyázz! A C-kupa órának plexibolítása ezer szillánkra tört. Egy ember repült ki a gépből. Henger bucskázva tűnt el a mélybe. Jézus, nincs rajta hernyő! mondta Phil. Az alak a bombázó tiszt? A navigátor? Már csak piciny fekete pontként látszott. Mennyi ideje van a földig? Túl sok, felelte val. Mi járhat a fejébe, ahogy zuhan? Töprengett Phil. Leperegerődt az élete? Imádkozik? Vagy egyszerűen becsinál rémületébe? Egy perccel később a hulló alaknak már nyoma sem volt. Eltűnt. Mindenki rajta az ernyő? Danész hangja az egymás köztében. Phil előkapta az ernyőjét az asztal alól, és ide-óda tekeredve felcsatolta. Utált egy tőernyőt viselni, rémesen kínálmetlen, undog dolog. de most egyetlen hang nélkül felvette. Ol ugyanezt tette mellette. – Rascall, felvette az ernyőjét? – kérdezte Denis a gondblövészt. – Tréfár, uram? – hangzott a válasz. – Egy egér se férne mellé. – Oké, okay, de legalább a biztonsági hevedet köstbe. Úgy szorít – Siránkozott reszkel. Bekötni! csattant Denis parancsa. A parancs az parancs. Raszkel áthúzta a keskeny textil a lába között, és bekattintotta a csatot a göm lévő tartóba. A csík marhaszoros volt, az elevenébe vágott. Mocorgott, hogy jobb helyre kerüljön, de csak szorította szegény kis tökét. Parancsnok, a cékupa jelentkezett, közölte Deni. Kiválnak a kötelékből! Mi lettünk a vezérgép? – Rendben, Dani! – felerte Dönész. – Köszön össze az osztályparancsnoksággal! A cég kupa kísérteties látványt nyújtott. Az összeroncsolódott orr szélein össze-visszahajlott, szabálytalan farkas fogúra csipkéződött az alumínium borítás, mintha valaki nélkül próbált volna kifeszegetni egy konzervet. A bobbázógép csúszkált, egyre vesztette a sebességét és a magasságát. A bel mindjárt elhagyja. Kívánni a kötelékből a halálos ítélettel egyenlő. Amit a c magára marad, rácsapnak a náci vadászok, akár a keselyük. Addig csépelik majd, amíg a c leesik az égről. Szerencsétlen fickók. Mintha már nem is élnének. Elviszik őket a rohadt mumusok. Isten veled, C-kupa! hangja kivételesen halkolt. Uram, az osztály beszélhet? Deni úgy hozta be az adást, hogy az egymás köztin is hallhatták, mit mond Dennis. A parancsnoka tőle megszokott, nyugodt, pontos modorban beszélt. Mostantól az övé a felelősség. A hangja nem árult el sem bizonytalanságos se szorongást. Magas, vékony hangja hallott, mégis eszébe jutott annak, aki hallotta, hogy Dennis mindössze 26 éves fiatal ember. – A jelentkezik, jelentkezik, mondta. – Most mi vagyunk a vezérgép – Igyekezni fogok a legjobb tudásom szerint, hogy a bombák célba találjanak, és mi éppen maradjunk. De minden segítségükre szükség lesz, amire csak képesek. Repüljünk a lehető legszorosabb kötelékben. Ez a legjobb védelmünk. Nagyon figyeljenek, legyenek villámgyorsak. Három perc, harminc másodperc múlva kezdjük a rárepülést. Dennis elhallgatott és a gépen nagy csöndett. Bréma a légvédelmi tűzzel és vadászgépekkel örjöngő pokol. Itt van közvetlen előttük. Eddig sem volt ez a repülés fákjás menet. Jó néhány bombázógép tűnt el a mélybe, de mindenki tudta, a neheze csak most kezdődik. Három és fél perc múlva indul a rárepülés a célpontra. És akkor kezdődik a haddelhad. A személyzet azt is tudta, mit jelent vezérgépnek lenni. Végignézték, mi történt a várossal, a mama kedvenceivel meg a C-kupával. sorban vezérgép volt, mind sorban elpusztult. Mostantól a célpontig a németek legfőbb feladata, amiben mindent bele fognak adni, hogy a Memphis belt letörőjék az égről.